де мав бути – у бабі на горищі, бо ж сам Яворенко колись радив мені саме німецьку зброю. Але Яворенко розумівся не лише на зброї, а й з усіх наших командирів він був найбільш досконалим тактиком, хоч ним самим покерувати вдавалося не завжди. І, можливо, в цьому був його найбільший недолік, проте своїх хлопців він беріг як ніхто. Знав я його ще до війни, як тимка Басюка з борсуків. Він разом з моїм братом ходив до Вишнівця в рільниче училище, а як у 39-му прийшли перші савіти, то вони разом поступали в торговельну школу у Тернополі. У 40-му Басюка призвали до Червоної армії з якою він повернувся аж наприкінці літа 41-го, втікши з німецького полону десь коло Дніпра. І хоч завдяки братові ми з ним були знайомі давно, але під час війни зустрічалися всього кілька разів. Перше я побачив його під час того бою у нашому лісі на Великдень. Вдруге я зустрів його на узлісі під Кіптихою після Красилівського походу, з якого ми повернулися з великими втратами. Та сама сива смужкова шапка і так само стягнена назад голови. За поясом німецька граната булава, шмайсер на плечі, далековид на грудях. Вигляд у нього був досить збурчений, хоч і вів себе стримано, зате очі темнокарі циганські здавалося, проникали кожного на кому він зупиняв свій погляд. Саме тоді Яворенко досить різко, з притаманною йому емоційністю, звинуватив у провалі походу Крука. У відповідь Крук зробив спробу його розброїти. Це трапилося майже на тому самому місці, під Кіптихою, де кілька місяців перед тим бандерівці роззброювали мельниківців. І нашу боївку тоді також було Зарахували до мельниківців і сказали або приєднатися, або здати зброю і розходитися по домах. Але ми з Павлусем Горошком з Вербівця, вроджений був вояка, і ще з одним хлопчиною-галичанином зброї не здали. А пізніше, коли міжособні пристрасті дещо ляглися, мене за це сам Куріний і похвалив. І Яворенко зброї також нікому не віддав. Тим більше за Тимка вступилися хлопці. Всі розуміли, що найбільша провина за Красилівський провал лежала таке на Крукові, бо ж як не крути, а командував походом він. Пізніше за приписану йому неузгодженість своїх дій з керівництвом Курінного навіть засудять на кару смерті, але цей присуд буде відмінено завдяки його попереднім заслугам і його навіть представлять до нагороди. Проте, відтоді Яворенко зі своєю групою тримався дещо осібно і як та кішка гуляв наче сам по собі. Він також виступав проти акції щодо польських осадників, вважаючи, що це на руку німцям а востаннє ми зустрілися в його рідних борсуках навесні 46-го. І він тоді без перебільшення врятував мені життя. То було під самими борсуками, коли нас таки нагнали ті перевертні, переодягнені під упівців гарнізонники, які перед тим влаштували погоню за нашою групою по кусковецьких хуторах. Тоді русські активно вдалися до нової тактики почали маскуватися під наших хлопців, чинити звірства і приписувати все це нам же, начебто саме таку групу і було помічено в районі сіл малі і великі кузьківці, і Синява, і мене ще з двома товаришами було послано у розвідку. Ми мали наказ перевірити інформацію, по можливості з'ясувати, що це за група, але у бій не вступати. І ми зіткнулися з ними на першому ж хутірці за синявою. Кітка, у якої ми зупинилися пообідати, мати однієї нашої зв'язкової, підляла нас із-за села, ми ще й борщу не доїли, і сказала, що з другого боку в їхню вуличку з хат щойно в'їхали три підводи з якимись вояками, і ми відразу ж поквапилися на вулицю. У нас також були коні з бричкою,